Köszöntsük Önöket! Kolunzsia Gábor. Bányai Gézes, vendégünk dr. Szinaj Miklós, mérnök, hidrológus és fotográfus. Ma a hidrológus mi volt a lesz az érdekes, de én azt hiszem, hogy nem kell kihagyni ezt a, a jellemzőt se, hogy, hogy hidrológus és fotográfus, ugye ez egy nagyon izgalmas kombináció. Hát kell fényképezni az árvizeket, meg, meg, a, ez egy nagyon is kinti ugye, téma, ami a, szinte adja magát, hogy, hogy látványos, képeket lehet volna készíteni, mindig, készültek is. Hát a téma az utcán hever tehát többet és folyik, így van. Lassan, de helyenképp már folyik is az utcán a téma, így van. Hát ismét érkeznek a hírek és belvízről Egyelőre Hát ugye inkább a belvíz, ami veszélyesebb, de hát a kelet magyarországon és a Kerep magyarországon már helyenként az árvíz is, bár időnként a helyenként a Dunántúlon is, egyőre még kisebb vízfajásoknál jött jelzés. Most például a Hortobágy beretyón van harmadfogú készültség, de hát ez, ezek ugye viszonylag gyors lefolyású árvizek, amelyekkel nagy hatással van a pillanatnyi hát, időjárás, és miután most is éppen esik az első kivételesen, ilyen időjárásunk van, ezért hát ezek nem túl jó hírek az árviz és a védekezés számára sem. Nos, hát ezért gondoltuk, hogy a mai napon a, ez a téma lenne most a fő kérdésünk, az áris a belvízvédelem. és hát ezzel kapcsolatban mindez, ami, amit fontosnak tartunk. Előttem van itt egy térkép, amit a tennapi népszabadság között a bejvízvédelmi készültségi fokozatok címmel Ö, és ugye színekkel jelölik, hogy hol van elsőfokú, másofokú és hol van harmadfokú védekezés, mármint belvízvérnemű védekezés, és ez a térkép tökéletesen kimutatja Magyarország hagyományos vízes élőhelyeinek az elhelyezkedését a, az ár, a, be, tehát a szabályozási előtti, előtti időben. Én láttam egy olyan térképet is, ami azt mutatja, hogy a, hát még a Nagy-Magyarországon hol voltak a vízjáratai területek, ez szinte lefedi azt, és ahol a legpirosabb, tehát, hogy Ugye, hát miért csak mondani tudom mutatni, nem tudom, tehát a harmadfokú védekezés a piros, az ugye nagy sárét az Alföld kedves közepén, valamint a Kisbalaton környéke, és a másodfok pedig hatalmas nanonsága területet terjengenek az Alföldön, valamint a Hanság, de teljesen kihozza a hagyományos vizes élőhelyeket, Ö, és ez is mutatja, hogy tulajdonképpen egy mesterséges bevarkozás történt a természetbe, amit mondhatni, hogy visszafoglalni szándékozik a, ilyen esetben, amikor ilyen nagy mennyiségű csapadék van ö, a, a, a természet, ö, és, és hogy ö, ez a hogy mondjam, hát a, a Petőfit idézve, hogy bár, ha bár állja, és alól víznek állja, azért a víz az úr. Tehát a víz az úr? Ezt szeretném kérdezni a szakértőnktől. Ez egy rendkívül fogas kérdés, mert a mostani belvízgazdálkodást, az egész rendszert az 1874-es, 11-es számú törvény szabályozza, és az mozgatja úgy, minthogyha nem történt volna meg egy 20. századi vártás, és, és utána, ami egy döntőjelentőségű változás, a, a 2000 évvel, hogy csatlakozott a, a vízügyélet, a hidrológia a vízkeret irányelvhez, tehát megindult Ez egy, egy európai irányelv? Ez egy, ez egy európai irányelv, ami 27 országban érvényre juttatandó irányelv, aminek rendkívül nagy anyagi vonzata van. a lényege micsodán? A lényege az, hogy ökológiai jó állapotba kell hozni a vizeinket, és az ökológiai gazdálkodásra kell átállni. Ennek két lába van, az egyik a vízkeret irányelv, a másik pedig lenne az Európai Uniónak a CAP programja, tehát a közös agrárpolitika, a, a közös agrárpolitika és a vízkeret irányelv tartozik úgy össze, hogy annak az összedolgozása pillanatilag a kutató műhelyekben most készül. A korábbi stratégiai tervét az országnak nem fogadt el az Európai Unió, hát ennek mondjuk a legjellemzőbb dolga, hogy a vitukit megszüntették, és, és azokat az irányokat, amelyik nem feleltek meg, tehát amelyikre az ökológia azt mondja, hogy harmadfajú hibásak, tehát a harmadfajú hibás beavatkozásoknak a lenyesése indult meg az Európai Unió, a a azt hiszem, hogy kicsit. Igen, ezt meg kéne mondani, hogy mi az. Kéne mennünk ebbe a tudományba. Van időnk, ahhoz, okay. hogy megbeszéljük, hogy ezek mögött mi az a tartalom, hogy a laikusként is ezt föl tudjuk gyorsabban fogni, és magák a kifejezések is ugye nagyon szakmaiak. Harmat, fajú, Harmadfajú, nem fokú, mert az matematikai fogalom. A fokú, harmadfajú. De De ez egy, ez egy ökológiai alapfogalom. Visszamehetünk ahhoz az 1871-es törvényhez? 74-es. 74-es, hogy, hogy most a szavaiból az sugázik, az eddig ismertemből itt valami kontraszt vagy ellentmondás van a, a 19. századi elképzelés és a mai modern ökológiai elképzelés között. Jól gondolom? Döntő különbség van. Döntő különbség van, ami 10 hogy, milliárdokban mérhető. Ezt, ezt, ezt elkérne egy kicsit tehát, ö, magyarázni, tehát hogy ez. ez... ez a számításaink szerint ez 28.337 milliárd forint fölösleges vízügyi beruházást küszöböl ki, aminek a írásos anyaga megjelent, és, és ott olvasható, nem tudom, olvassa be a címét. Ja, Olyan csapadék környezetgazdálkodási szerepe. Tehát ez, ez, ez megjelent. Az, az értékeléssel értékeléssel együtt, aminek eredményeként kellene átszervezni a, az egész rendszert és szisztémát, aminek a kezdő lépései, politikai döntések kapcsán megtörténtek. Tehát ezek a kezdeti lépések... Ez van van szándéke de a végleges politikai döntés a végleges, stat végleges stratégiai terv után fog megtörténni, ami egy ezévi program. Most mik a jellemzője ennek a, mondjuk úgy, hogy hagyományos, tehát a 19. század végétől ugye törvénybe is iktatott környezet, illetve vízgazdálkodási elveknek, és mi ehhez képest mi lenne a... a mm -hmm. Ez az új, modern irányelv. Egy mondatba össze összetudom foglalni ezt. Ez azt jelenti, hogy az mérleg szerinti öntözésről és a csak vízelvezetéssel foglalkozó belvízgazdálkodásról átállás, a csapadék gazdálkodásra és a vízpótló öntözésre. Ennek megvannak a tudományos alapjai, az Európai Unió biztosít rá pénzt, tehát ez a fejeket kell átállítani. Például ilyen átállítás az, hogy minden egyes gazdának természetes az, hogy magágyat csinál. De ugyanolyan természetesnek kell lenni az új ökológiai elvek alapján, hogy gyökérágyat is csinál. Amíg, amíg a rekord termések, a fejlett országokban 70-80 centis gyökérátgyal dolgoznak, és 78-as, 70-80 mennek le a gyökerek. Addig nálunk örömöt fejezik ki a mezőgazdasági szakma, a 30 centimétert leír a gyökér. De ez mit jelent? Nem szántás, ez a, ez vagy a a, a, tárcsázás, vagy ez hol jelentkezik ez a gyakorlatban? Ez, ez azt jelenti, hogy a mély lazítás az, és nem a mély szántás, mert a mély szántás előveszi a nem termő réteget a humuszra rárakja. Tehát erre vigyázni kell. És a mély szántással a Távol a földnek a termérejét A csak kipusztítjuk a termelőt. Kiszállítjuk egy, a földet. Ez ilyen? egy szovjet irányzat volt 1950-es években, és az Magyarországon megbukott. de ami szántás. De, de az ez, ez csak de az emberre felelőleg mondom, hogy Filip de Brossznak volt egy könyv, és ezt mi lefordítottuk körülbelül egy 25 éve lezett magyarra nem jelent meg, aminek a fő témája az Uniónak agrárbiztosa volt, egy francia agrárminiszter volt. És a legnagyobb pusztítást ő a szántásban jelölte meg a mezőgazdaságban. Ugye ő Amerikát hozta föl, nem a Szovjetuniót példának, a 60 kilométeres sebességgel 80 centimek, 100 cm mélyen szántanak, szántottak legalábbis ilyen hatalmas traktorokkal, és az eredmény az, hogy 10 éven belül az a föld, gyakorlatilag sivataggá vált, olyan gyorsan kihasználták a termőerejét, kukorica, stb., hogy ez elpusztult. És akkor még a vízgazdálkodásra tulajdonképpen nem is beszéltünk. De itt a vízgazdálkodásnak, az egész belvízgazdálkodásnak van egy rendkívül ellentmondásos dolga még hozzá az, hogy itt gyakorlatilag nem a vízzel van a probléma, hanem a talajlevegővel. Tehát, hogyha a talajt nem szellőztetjük, tehát a talajszellőztetést nem oldjuk meg, tehát az úgynevezett hárompázosú talajt, tehát talaj, víz és levegő nincsen rendben, akkor nem tudunk optimális termést előállítani, mert maximális termés az csak a kutatóknál van, a gyakorlatban nincs. Na, akkor nézzük, hogy... Edes ilyen mezegazdasági és terméssel kapcsolatban alapvető jelentőségű ugye az, hogy milyen vízgazdálkodást folytatunk. De ugye a vízgaz, vízügy az általában ilyen időszakokban jön elő, amikor, amikor ár és belvíz van. Általában nem nagyon foglalkozunk vele, ha csak nem jön elő egy hír, hogy ma megint akarna duzzasztani a vizesek valahol. Ez Nekem időről az fölmerül. a hír, hogy. hogy most már ökológiai módon gondolkodva egy kicsit. Ugye van egy pici, elő, ismeretünk, mi már beszélgettünk más módon erről a témáról. De a belegondolok, ez olyan, mintha mondjuk a, a Nílus völgyét, annak idején, szabályozni akarták volna. Igen. Egyébként a valaki Akkor ma nem volna. lenne egyiptomi kultúra, hisz a folyó szépen lefolyt volna Igen. a tengerbe, Igen. és az az öntés terület, amire ma azt mondjuk, hogy harmadfokú védekezésre szorul, hát az, az terméketlen maradt volna, így pedig egy virágzó kultúra alakult ki, de valahol itt van a kutyelása? Teljes egészében. Erre két magyarázatot tudok adni. Az egyik magyarázat az, hogy 2008-ban már megjelent egy írásos anyag, a Vízügyi és Környezetvédelmi annak idején Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium részéről, amikor ezt az egész belvízgazdálkodást, ami Magyarországon van, hungarikumnak nevezte, mert ez egy tipikusan magyar sajátosság. Ez az egyik magyarázat. Uh -huh. Eze, ezek a... A erős gátak, a folyóknak a kanyarokat, levágása. Ez, ez, ez, ez, ez teljes ezt, ez, ez egy, egy, egy hungarikum. Mm -hmm. Hollandiában de... se így van? Hollandiában se így van. Ugye én Hollandiában tanultam, mm -hmm. és, és a Lomonoszóv Egyetemen, tehát Vágeningenbe, is a Lomonoszóv Egyetemen, Na, de, de, de ott amikor kimentünk a Krimbe, a Hofkára, akkor láttam azt, hogy a szovjet szisztéma 1981-ben az azonos volt a magyarral. Azonos volt a magyarral. Na most víz mi a döntő különbség? Az egész rendszert, az egész vízgazdálkodási rendszert eddig a folyók 85 százalékos augusztusi vízhozama határozta meg, és abból nyerték az öntöző vizet, energiamérleg alapján. Mi ez az energiamérleg? Potenciális evapotranspiráció. transpiráció. hopp. hopp. <gül> egy szakmájúakat van. <gül> tehát, ő, tehát a, most egy teljesen laikusnak próbálja. Tehát teljesen laikusnak Igen. az, hogyha a Földnek nem lenne légköre, akkor ez a bezsúgázó energia hatna a Föld felszínén, azaz a Föld kiszáradna. Ez nem igaz. Tehát ez a evaporáció, amit mond ez az a párolgás. Igen, igen. igen. Tehát a párolgás, pároloktatás. Ez, ez a kiindulási téttel a vízügynél nem jó. Ez, ez a harmadfajú hiba. De miért választották ezt kiindulásnak, és mi, mi ennek a tudományos gondolat mögötte? Mert valami, valamikor ezt nagyon komolyan gondolták. Igen, ezt nagyon komolyan gondolták, sőt, kosuddíjai jutalmazták. De hát itt és akkor most a még vasvári pára is kell mutogatnunk olyan nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez 1952-ben változott meg, Igen? amikor a Mosonyi-Kosuddiat kapott. Egy hibás drogé számítás alapján. Tehát ez annyira azért nem megy vissza? Nem, nem, nem. Egész más volt a rendszer kvassai idejében is, és a Kolozsvári Ödön idejébe, ez 37-be indult be, de akkor is még más volt a rendszer. A tervgazdasági mutatókról, amik, amik 1952-től 54-től vannak érvényben, azokról át kell állni az Európai Unió által megkért mert nem követel az Európai Unió, nem megkért, és ezt támogatja az ökológiai mutatók. Mert ma Magyarországon még az 50-es évekbeli mutatók, 50 évek mutatók vannak, és ez mozgatja az emberek fejét. A publikációkból az látszik, tehát aki lefordítva kapja meg külföldön ezeket az anyagokat, látja, hogy nem azt csináljuk, amit az Európai Unió fizet. És ebből előbb-utóbb óriási probléma lehet, ha nem változtat a vízügy. De akkor ez, ez bocsánat, ez egy, ez egy ilyen gondolkodásbeli probléma igazából, mert ez, itt ugye ez szakemberek kölegéről van szó. gondolkodásbeli probléma is, és egy... És egy komoly átállás, amit elkezdett a, az 1992-es társadalmi összeütközés után a vízügynek egy része. Uh -huh. Tényleg, hát ugye ezt mindenki tudja, hogy a rendszerváltásnak embermatikus eseménye volt az a, a tüntetés sorozat a Nagymarasi vízdépcső ellen. Magam is részt vettem ezeken szinte majd, vagy nem ö, legitimáló tényezője volt a rendszerváltásnak, többetüntetések voltak ezzel ellen, amit végül is aztán a német Miklós ö, politikai döntése állított, Aztán szóval később Hongyola megpróbált felemelni, hogy be is, bele is bukott. Tehát ez ö, politikai kérdésé vált, és a mai napig az is maradt, hogy, hogy ez az esemény sorozat, ez a vízügyesek fejében valami váltalást hozott, vagy csak a dacot növelte bennük. Hogyha erőszakkal próbáljuk megváltoztatni a szisztémát, az csak a dac és az ellenállást váltja ki. Ezért a környezetgazdálkodás elveit követjük, és a belagyói elvek alapján elfogadtatjuk velük. Aki nem, az pedig lemagy nyugdíjba vonul, vagy félrel. Hm. De itt nekem úgy tűnik a, a vituk esetében, mint hogyha azokat állították volna félre, akik, a Tehát haladás a... képviselték az esetben. Nem, nem, nem. nem. nem, nem, nem, nem. Akkor az hogy itt, merült itt föl? Itt, fel? itt a, az adatoknak a manipulálása, manipulálásában sajnos a Vitukinak jelentős szerepe volt. Igen. De akkor, akkor azért, még most nekem egy kicsit Igen. meg ugye kavarodnak a dolgok, de hát egy, egy ismeretlen területről beszélgetünk. Hát most végül is inkább a szakemberek felelősségét firtatjuk ezekben a percekben, de akkor a vitukival jó, hogy megszűnt, vagy rossz, hogy megszűnt, mert ugye uh -huh. először úgy említették, tétek föl, mintha az egy veszteség lett volna, de akkor ezek szerint az talán még sem az. Mert ugye te mindig a közti, a másik tervezőintézet, vagy melyiket szoktál emlegetni? Haváti. Váti város Ter Tervezőintézet, ahol egy nagyon értékes műhely ment tönkre, ha uh -huh. jól értettem. Hát. A Viduki nem értette meg a figyelmeztetést, amit a Vizgyi és Környezetvédelmi Minisztérium 2008-ban írásban adott, hogy a, a belvízgazdálkodásnak a magyarországi módja hungarikum. Ezt hmm. nem értette meg, és nem váltott. Azt várta, hogy ő további pénzt a kutatásaira, és most előállt az a rendkívül érdekes szituáció, hogy nem a szakmán belüli emberek mondták meg a, a, a vízügynek, hogy ez nem jó, hanem azt mondta az Európai Unió, hogy nálunk 27 országban mások a mutatók mások, Mások az alapelvek, az ökológiai alapelvek. Ezt nem tartja be az összehasonlítások alapján Magyarország. Nem szól semmit, hogy rossz valami, csak nem ad pénzt. <há> uh -huh. tehát, tehát a láthatatlan kéznek a technikája az, ami érvényesült, és, és a szakmát is, mezőgazdaságot is jobb belátásra igyekszik, igyekszik bírni, hogy a mezőgazdaság is az ipari termelésről, az ökológiai termelésre álljon rá, és itt a mezőgazdasági termelésben is vannak problémák, mert gyakorlatilag a globalizáció kapcsán, hogy ő helyzetbe került Magyarország az Európai Unió összes országával, az összehasonlító ábráin, táblázataink szerint, akikkel nekünk versenyezni kell, azok kétszer-háromszor olyan, annyi mennyiségű terményt tudnak le letakarítani egységre eső termőterületről, mint a magyarok. Tehát valami van a mezőgazdaságban is, de ennek a kutatása pillanatnyilag folyik. De akkor ez, ez, ez, ez mi látja a problémát? Most megyük, most ne keverjük mindjárt a... Vízgazdálkodásra közvetlenül össze, hanem azt majd, majd lesz, egy, egy néhány perc, vagy egy kis szünetet is tartunk, hogy megértsük azt, hogy, hogy ez az ökológiai szemléletű gazdálkodás, ez, ez, tehát mennyi miért nem felel meg a, a magyar mezőgazdaság, mik, mik azok a gyakorlati lépések, amik hiányoznak, vagy valami technológia, amit rosszul csinálnak technológiától kezdve az egész szisztéma gyakorlatilag ö, megváltozás alatt van a közös agrápolitika kapcsán, amit a magyarok át tudnak venni, abból átvesznek, amit nem, de ez... De mi az, amit, amit mi mondjuk úgy, hagyományosan ö, elmaradottan csinálják. ma már elmaradottan számítani? a nem Ez alapvetően a gyökérágytól függ. Uh -huh. Tehát hogyha van gyökérágy, akkor, akkor lehet csapadéggazdálkodást csinálni. Ha nincs gyökérágy, akkor nem lehet csapadéggazdálkodást csinálni, mert egész egyszerűen a víz viszintesen elfolyik a talajról. Hát ráadásul Magyarországon legalábbis a tapasztalatom azt, hogy a szántóföldek hogy ez a meliorizációs folyamatosan hatalmas vízlevezető árkok vannak építve, mm -hmm. amiben el is tűnik a víz, oda, oda el is tűnik a, a talajvíz, és, és ma már mm -hmm. ö, olyan területen, például, amit én jobban ismerek, hogy a, a, a Szeged Balástya környéke, ami egy hagyományos ugye, mezőgazdaság terület, és hát is szóval közel van, hisz ott az egy vidék volt régen, ott ma a talajvíz az utóbbi 30 év, vagy én ismerem, sok-sok méterrel ment lejjebb. Tehát ma már a kút, amiben két méteren víz volt, ott már 6-7 méteren van víz. Nem számít, hogy milyen az a víz. És ott azok az árkok, amikbe amik elfolyta víz. Legalábbis én ezt így értettem meg. Tehát, tehát ez a gyökér, a gyökér, hát. aki nem kap vizet, na, hanem na. ott sívó homok A gyökér, lesz. gyökér. Tehát a, a rendszer abban változik, hogy a 85%-os vízhozamú folyókról a, a rendszer szabályozó rendszere talajnedvesség, nedvesség, mennyiségi, minőségi és energetikai szabályozása a térben és időben a gyökérzónában. Ez, ezt a tézist fejtettem ki én uh -huh. a annak idején 81-ben. És úgy néz ki, hogy ezt a tízis kell továbbiakban kidolgozni, és ezen dolgozom az elmúlt hat évben, és ez körülbelül 70 darab publikációban látott napvilágot. Amikor ezt vizsgáltuk 1985-ben, akkor azt állapítottuk meg, 85-ben, hogy 71 tényezőnek kell megváltozni ahhoz, Körülbelül a mezőgazdaságban egy olyan 5 millió gabonaegységben kifejezhető termény mennyiség növekedjen. Hát mit jelent a gabonaegység? A gabonaegység azt jelenti, hogy minden termény gabonára van átszámítva. Uh -huh, átszámítva, és gabonaegységben fejezik ki. Ez egy, ez egy mérőszám. mérőszám mérőszám, amit, amit mondjuk nemzetközileg elfogadott, és, uh -huh. és össze lehet hasonlítani. Tehát én ilyen szempontból példaértékűnek tartom, és ezt tekintem a kutatásaimnak példának, Hollandiát, Dániát, Magyar Magyarország szempontjából, és a talajfizika Talaj-vízháztartás szempontjából pedig len az usa és, és ezekből az irodalmakból dolgozom, és ezekkel állok levelező kapcsolatban, és magyarítom a magyar viszonyokra megoldható dolgokat, mert ugye már szép és az élvezet a részemre rész az, hogy megvalósul. Tehát akkor van esély arra, hogy ez realizálódjon? Hol, hol tartunk, vagy hol állunk? Határ, határozottan van, csak rendkívül sok türelem kell hozzá. Tehát rendkívül sok embert kell meggyőzni, rendkívül sokat kell írni, beszélni, előadni, mert ez alapvetően a fejekben változik meg. Például Ilyen hétköznapi dolgok az ökológiába, például a WC tartályok, ez a WC leürítése miért történik ivóvízzel? Hm. Miért történik ivóvízzel? Amikor ott van a szürke víz, tehát a fürdőknek a vize, azt egész egyszerűen különböző beruházásokkal meg lehet oldani. Vagy vagy például ilyen egyszerű a házunk táján az, hogy például a legfőső emeleteken miért alkalmazunk légkondicionáló berendezéseket? Miért nem a öltetőt csináljuk? Szóval, szóval ez az a szerkezetváltás, amit az égőknek a megváltoztatása, tehát ez az a környezetgazdálkodás, aminek meg kell változni, nem egy dolognak kell megváltozni, hanem egy egész rendszernek, egy egész tervgazdasági rendszernek kell ökológiai alapokra átállni. Van aki, van, aki megérti, van, aki ellenáll, az ellenállót nem kell bántani, nem szabad. Nem szabad. Tehát az, hogy én kritikát mondtam valakiről, ne a kritikát vegyék, hanem azt, hogy hogy lehet megoldani. Tehát másképp kell gondolkodni. Innen folytassuk néhány perc múlva. Jó. Pár, emberkőke pár Szembe nézlek, el Annyit mégis mondjál el meg e enni kell Hogyha bírni kell Bár Is elborjunk, s együtt kéne érkeznünk, tengert éreznünk, annyit én is megmondtam, látsz még élve, s látsz holton. nem merem a többit, még tudni mindenki. Együtt az egy álom a világ. Annyi út van, mehetnénk az egész világon. Bár The <laughs> Pontyagából. Bányai Géza és Doktor Színei Miklós Hidrológus Mérnök a vendégünk, aki nagyon komoly kutatást végzett az utóbbi, hát 30, most már 40, negyven, éve, negyven év. 40 éve a vízgazdálkodás területen. Itt próbáltuk a szünetben a harmadfajú kifejezést megérteni, és itt egy írását mutatja be, ez le van írva. Ebből idéznék, mind a belvízbalzálkodás, mind az öntözés harmadfajú hibájával, a probléma formulázás hibájával terhelt. Ezt akkor követjük el, amikor rossz vagy elferdített probléma definícióra adunk jó megoldást. Vagyis nem a valódi ökológiai problémát oldjuk meg, hanem annak egy rosszul megalkotott formulájára adunk választ. Így megoldásunk álmegoldás lesz, ami legtöbbször még tovább növeli a bajt. Ezt kötelezővé tesszük más tudománytörületeken is, és túlszabályozással létrehozzuk az, az egyen-gondolkoást. Így körülbelül a, most ennyit elég ahhoz, Igen, hogy megértsük. Tehát itt, itt nem jó megoldásra jutunk rossz számítással, hanem tulajdonképpen egy rossz megoldásra jutunk, egy, amit egy... egy álmegoldás. igen. Tehát az álmegoldás gyakorlatilag a műtárgy. Aha. Magát. Ma a műtárgyat jelenti az álmegoldás. De a műtárgy azok az épített vízi létesítmények. É, é, épített nagy vízi létesítmények a folyómányterbe. Ez, ez az álmegoldás. Aha. Tehát ezt úgy fejeztem ki, hogy a folyók vízhozamának a 85%-os. Oké, okay. tehát e ez a 85 amiről ön beszél, ez akkor azt a törekvést jelzi, hogy a gátakkal, vagy így, vagy úgy, a vizet mindig egy azonos, átlagos, magas szinten sikerüljön tartani, ugye? Igen. Amiről nagyon sokszor beszéltünk, ugye te nem vehetlenül hosszad ezt a témát, Gábor, ugye van ez a Duna ö, Projekt, Nemzetközi Duna projekt, Duna aminek stratégia. az egyik ilyen Duna stratégia, aminek az egyik elgondolása az, hogy a Duna teljes szakaszát hajózhatóvá mm. kell tenni. Mind, ha nem az Mind, most is. De olyan mértékig, hogy a nagy tengerjáró úszályok is képesek legyenek ugye a, Rajna, a Duna rendszerben végig közlekedni, miközben Magyarországon a Dunának a vízszint ingadozása ennél sokkal nagyobb. Tehát ha egy 85% ilyen mint akarunk föntartani, ebben az esetben akkor irdatlan sok újabb mint gátat, vízlépcsőt, nem tudom mi, mindent kellene még ahhoz építeni, miközben ennek a környezeti hatását hát sokszorosan fogjuk elszenvedni. Ez hétköznapi szavakkal úgy fejezhető ki, hogy most a Dunát alakítjuk a hajókhoz, Ez az. vagy a hajókat alakítjuk a Dunához. A hajókat alakítjuk a Dunához, azaz ökológiai gondolkodás, amikor a Dunát alakítjuk a hajókhoz, az a tervgazdasági gondolkodás. De az érdekes, hogy ez nem veszed ki teljesen a, a nyugati gondolkodásból, mert ez ugye német nyomásra... Ö, Igen, csalákat. mert a németnek az a gazdasági érdeke, hogy ő végig hajózhasson, a nagy teljesítményű húszája van, csak Magyarországon leépült a hajóipar. De őket ez nem is érdekel, mert ők akarnak itt végig húszája <gül> jönni, nem azt a hogy a magyarokkal Meg kell nézni, hogy mi a magyaroknak az érteke. Mm. Tehát, hogyha a magyaroknak nincs hajójuk, akkor miért építkezzenek a németek számára, meg a hollandok számára? Tehát ezt kell eldönteni, és ehhez kell... Hát bizonyos... volt hajójuk, csak ezek alacsonyabb merülésű báták csak, voltak. Csak... Ehhez kell bizonyos értelemben az a politikai akarat, uh -huh. hogy eldöntse, hogy mi legyen. Uh -huh. Mert gyakorlatilag minden egyes dolognak van valami politikai aspektusa. Tehát ennek a talajvízháztartás szabályozásnak is van politikai aspektusa, mert hogyha ezt, én mindenféleképpen ezt leírom, mert, mert tudom azt, hogy ez jó. Csak itt két dolog között lehet választani. Az egyik az, hogyha van politikai akarat, politikai eldöntik, hogy e felé megyünk, akkor meg is valósul. Ha nem a felé döntenek, akkor, akkor is leírom, csak akkor nem most valósul meg, hanem mondjuk 20 év vagy 50 év múlva, amikor rájönnek arra, hogy ezt így kellene. Csak az a baj, hogy ezt már 1970 óta tudja a szakma, és rendkívül lassú léptekkel, de... Változtat, talán. De el lehet -e ezt a kérdést rontani? Tehát, magyarul, ha ezt mondjuk még 50 évig elhanyagolják, teljesen el lehet akkor, akkor lehet -e olyan, ami visszafordíthatatlan uh, hiba? De, Tehát, nem tudom, én, mi lesz a folyószárad ki, vagy mik történik? Nem, nem ez, ez azt jelenti, hogy 28.337 milliárd forint értékben, Létesítünk fölösleges létesítményeket. Tehát építünk, betonozunk, Beépítünk, ásunk. Betonozunk, igen. ásunk. Tehát, tehát olyan létesítményeket, amik a mezőgazdaságban nem térülnek meg. Uh -huh. De akkor a Bíz útonképpen függetlenítette magát az összes többitől, és mind állam az államban tűz célokat a maga számára, aztán meg is valósítja őket. Hát tapasztaltam magam is, amikor ilyen civil szervezet képviselőjeként meghívtak, akkor még működő vitukiba, hogy a társadalmi egyeztetésekre, és hogy a, a, Duna, szabály, a Duna hajózhatóságának a javítását célzó bevatkozásoknak a társadalmi mm -hmm. egyeztetésere hívtak engem meg. És egy-kettőre is mentem. És az egyik az, a kiderült, hogy van egy gázló, gázlóviszonyok a Dunán, Én még emlékszem vannak, hogy a bejelentették a vizálás jelentést, banyera élveztem ezeket a vízállás jelentéseket, úgy sajnálom, hogy nincsenek már ezek. Lényeg. A vízállás jelentés. Hát minek? Hát nincs, nincs, nincs magyar hajózás. Most minek jelentje? Az, igaz. az De igaz. volt egy jó műsor a rádióban. Volt egy jó műsor a rádióban. Végle az, az, az... az összes igen. helyet, és igen. képzeletben el lehetett Igen lehetett ezek a és. izgalmasak voltak ezek Na, Lényeg az, Próval hogy tessek. egy nostálgia és Néha igen. kéne csinálni ezt, hogy jelentem. Na, lényeg az, hogy, hogy gázló viszonyok voltak a Dunán, az Árpád hírnál, mint kiderült ami azt jelentette, hogy nem volt meg a két és fél méteres hajózási mélység. Tehát azért az van évnek valaki a... vágott volna, azért megfulladt. Na ez az. Az évnek a nem tudom hány részébe, talán három negyedébe. És akkor készítettek rá egy tervet, hogy hol fognak kotorni, még büszkék is voltak, hogy nem egy csatornát csinálnak egy nagy széleset, hanem két keskenyebbet, és hogy ezzel mennyire ökológiai gondolkodást csináltak. Na... Igen ám, csak hogy ugye a, a kikotott anyagot most már nem lehet elvinni, mert hát rájöttek, hogy, hogy grabolgazdálkodás folyik a Dunán, tehát viszik el a, a rengeteg kamicsot és bebetonozzák, és ezért is kotoltak rengeteget, több méterre lejövő a Duna vízszintjét egyébként, Ajj. ezt érdemes nem majd kicsit erre is visszatérni, és hogy ezt most már ne csinálhassák azért hát, a lerakást is, magában a folyómedrébe kell megoldani, de hát Budapesten nem lehet sehol lerakni, és akkor kitalálták, hogy horrakják le ezt a kikotolt anyagot, hát a csepedész abban a kikötő merencébe. És akkor azt mondtam, hogy majdnem rájóban jutottam mm -hmm. az asztalt, akkor annyira ideges tettem ettől, mm -hmm. és amikor hát jött a híre annak, hogy felosztálták a vitókét, én bizony nem ejthettem könnyed utána. Mm -hmm. Most ez a, ez a beszélgetésünk tipikusan rávilágított arra, mi a harmadfajú hiba. Mm -hmm. Most elmondtad azt, mi a harmadfajú hiba, és ennek bedőlnek az emberek. Uh -huh. Már aki. Szerencsére írni nem dörd be. Uh -huh. Egy konferencián személyesen hallottam, amit kijelentette. Nem volt nagy uh -huh. csoda, hiszen én magam emlékszem rá, amikor a akart a nagy nagymarosra építeni, megint csak rúzda és akkor megint tüntetni kellett, és akkor ott láttam a Fidesz vezető politikusait a tüntetésen, tehát nem csodálkozom azon, hogy ezt már nem vállalják föl, és leesett a tantusz, hogy bárki akar építeni ért, az bebukik, És, és ki, ki is jelentette a Édé Zoltán, aki magától is egyébként aktivista volt annak idején, meg utána is, mm. hogy duzzasztás nincs, kotrás nincs, azt nem tette hozzá, de hát szövegedés sincs, tehát ez, a, ez a, ebből abból következik, hogy feloszlatta a vitokit. Tehát Én nagyon keményen... Nem, nem, tisz... a, nem az illés oszlatta föl, hanem az oszlatta föl, hogy az Európai Unió nem ad pénzt. Ezekre Én. a mérésekre, amit uh -huh. a vitoki csinál. Tehát, hogyha nincs pénz, akkor minek az ember? Uh -huh. A másik dolog... No de, a... bocsánat, hát... Hát ilyenkor jönne az, hogy úgymond paradigmát kellene váltani a, hát a Paradigmát tudóknak. kellene váltani. De, hát ez ez akkor, az ami ezek, de... de akkor ez az intézet, ez élhetne a mai napok, csak, csak egy más hát, irányú feladatot kellett voltak, volna végrehajtani. Nem Na, nem de ezt voltak. írásban megkapta a Vituki 2008-ba. Hmm. Az Európai Uniótól? Nem az Európai Uniótól, hanem a Vizsügyi és környezetvédelmi minisztériumtól. Tehát hmm. megkapta az Európai Unió jelzését. Uh -huh. Tehát megkapta az Európai Unió jelzését. Ez szerintem, ez egy nagyon érdekes dolog, ami itt följön, mert tulajdonképpen ez teljesen pszichológia. Tehát, tehát, és ezt nagyon sok területen látjuk, hogy valamilyen avit, rossz beidegződés gondolatba beleöregednek emberek. Uh -huh. bár a gondolkodás, lehet fiatal is az ember, de a lehet merev, és nem enged. Tehát egy, tehát hogy mondjam, tabuként kezelnek olyan dolgokat, amiket alaposan át kellene gondolni. De van ilyen az orvoslásban, van ilyen sok minden területen. Ez a tipikus harmadfajú hiba. Ez a harmadfajú hiba. Ez a ez ez hiba, csak ez a magyar De a közgazdaság az tele van például ilyen, A nem? magyar gondolkodásban ez nem volt benne. Igen. Ezt én írtam le, azt hiszem most először ebbe a publikációmba is magyaráztam meg rendesen, mert mert ezt, ezt nem, ismerik a, nem ismerik az emberek, csak azt, amit a hagyományos tervgazdasági gondolkodás beléjük ver. Na de ez tulajdonképpen ezt azt jelenti, hogy van néhány, és azért itt a közgazdaság is hibás, mert ugye van néhány mutató, az igazodni próbálnak, az a természet meg nem igazodik. És a természet másképpen működik, mint az, hogy fönntartsa hát valamit. Jellemző most a, a, a publikációkban, hogy itt mindig arról beszélnek, hogy hogy lehet a szabályzat szerint szabályozni a dolgokat. Uh -huh. De hát ez a rossz. Uh -huh. a rossz. A víz nem tudja azt, hogy neki szabályzat szerint kell folyni. Uh -huh. Tehát a víz nem tudja. A ma maszek gazda sem tudja, hogy neki a szabályzat szerint kell csinálni a dolgokat, hogy a víznek megfeleljen. Mert látja, hogy a természetben így történik uh -huh. a dolog, és ez adja neki a termést, és mondhatnak neki bármit hogyha ő többlet jövedelmet tud előállítani, akkor felé megy. Na de mit csináljon az a gazda? És megint visszatérek arra a Balázsa környéki ugye, vidékre, amilyen homokos vidék, homokos szikecs is, mert ugye ez ilyen ön, el volt öntve még, még a 19. században ott rúzsa, Rózsa Sándor, az ugye a, a tudta, hogy melyik gázban kell a perzekútorok előre elmennie, egyik barátom még laknak pont abba a házba, amiben ott sokszor sokáig tanyászott, és az egész környék majd ilyen, hát ilyen kiszáradt, legelő, milyen mm -hmm. szik szikes, nem, hmm. nem, hmm. Most, most ilyen milyen hívják Euró 2000, vagy mi ennek a neve? Natura. Natura, Natura 2000-es 2000. területnek de számít. De mit védenek? Ez a kiskunságézőnek egy ilyen, egy ilyen folytatása, hmm. megérdemli a, a védelmet hmm. szerintem, tehát ez egy, ez egy nagyon gazdag terület, de a víz nagyon hiányzik onnan. És tele van ezekkel az árkokkal hmm. szabdalva, az ami az kivonta a vizet, hmm amikor azokat építették, de a probléma az, hogy ma senkinek se nem jut eszébe, hogy esetleg ezt visszaállítsa, de már pénze sincsen erre, mert ez ilyen magán problémává degradálódott, miközben az egész terület tulajdonképpen az értékét termőértékén tekintve hát rettenetesen nagy kárt szenvedett. Ez tipikus példája annak, amit elszenvedtünk mi a 70-es években, amikor a talajnedvességet, illetve a vizet a talajban függőlegesen próbáltuk mozgatni, mert ez a talajvízháztartás uh -huh. szabályozás, és ez alapján készültek a meliorációs tervek. Ez nem tetszett a vízügynek, és megalkotott egy szabványt, az úgynevezett üzemi meriorációs tervet, aminél a gyökérágyat és az ezzel kapcsolatos dolgokat, amiről most szó van ökológiai dag, azokat kiírtotta, mert ez nem illeszkedett bele, az öntözés centrikus uh -huh. Mert ők, őket az vezette, hogy ne legyen túl magas talajvíz, mondjuk, és akkor kivédjék az N ilyen elöntéseket? Nem lehet megmagyarázni, mert ez a harmadfajú hiba. Uh -huh. Tehát egy, egy harmadfajú hibát beépítettek a rendszerbe, most erről én nem akarok nyilatkozni, hogy ez szándékosan vagy véletlenül. Hát ezt lehet, azt is van hogy tudatlanságban. Néhá egy tudós is rajta kaphatunk, hogy, hogy tudatlanság vezeti. Ez, ez valószínűleg tartom, hogy inkább talán tudatlanság legyek, uh -huh. legyünk jó indulatok, mert azért a vízügyet úgy meggyapálták ezzel a Bős-Nagymarossal kapcsolatban, ami még, mindene, még mindig nem ébresztette föl őket, hogy ezt a témát ki kéne beszélni. Uh -huh. Ki kéne beszélni, csak hát a hidrológiai társaságban semmiféle vitakultúra nincs. Mert ott, ott nem, engedik, nem engedik meg azt például, hogy a csapadi az ember előadjon, vagy hogyha megszervezi az előadást, akkor kihúzzák a programfizetőt. Hát az orvosom ilyen, ilyen volt. Ilyen volt? Ilyen volt, kétszer is, kétszer is volt. Ké két évvel és három évvel ezelőtt, és múlt évben a szokásos előadásomat próbáltam megtartani, és mondták, hogy szorri, mi öntözést akarunk. Tehát még vitatkozni lehet? Nem, nem lehet vitatkozni, és amikor a, az ember azt mondja, hogy miért, uh -huh. akkor az a válasz, hogy csak. Uh -huh. Mert szabvány valaki gondolom, mert, mert hát a ez nem, az ki. Ez, ez, ez a ez a Ez a szabvány, ez az, ami a problémaformulázásnak a uh -huh. helytelen uh -huh. alkalmazása uh -huh. állít elő, ami az emberek kárára van. Na de hát, a, azért akartam az orvosokat fölözni, mert ugye itt zajlik a, az órunk előtt a, a, az szülés elleni óriási Igen. ellenállás a, a szülés orvosok részéről, miközben más országban, mondjuk hollandiában vagy máshogy, az hétköznapi dolog, hogy Igen. otthon szülnek, és az egész meg van szervező, hogy ezt ha kell, akkor kórházba Itt Ittelenben kuruzslónak minősítik azt, aki ezt segíti, és bebörtönzik, és, és bebörtönzik azt az orvosnőt, aki, aki ezt csinálja, mert, mert a, a, az orvosi esküje szerint gyakorlatilag szabadon választhatná, hogy milyen eszközököz nyúl. És és megfolytják. Tehát ez ugyanaz azt lehet mondani, hogy az orvosok még véresebben intézik a dolgokat, mert, mm. mert itt legfeljebb kihagynak valakit egy konferenciáról, ótelemben <gül> börtönbe is került. Egeri de de azért vigyázzunk, Igen. mert az, hogy itt pont a te példád, amit mondtál, Igen. hogy Igen. ilyen árkokkal elvezették a vizet, hát ez megy az egész nagy gyakorlatilag lecsapolták. Hát erő van szó. Tehát kiszállították, Igen. és ezek a lecsapoló eszközök mai napig működnek, ezek a csatornák, árkok mai napig működnek Igen. Már számos jelzés érkezett, hogy kiszerítjük a saját országunkat, és ennek, mert hogy a csapadék önmagában nem elég, tehát mindig is így működ az Alföld, hogy mindig a csapadék és a folyóknak a kiöntései együtt adták meg a sikerült a is olyan szűkre venni, hogy sicsült, lemegy a vízben, nem? Na most, és tudom, lehet mondani, hogy helyi óta van ez a harmadfajú hiba? Összintén szólva én nem nyilatkozom, nem akarom. <gül> <gül> Tört, <gül> a történelmi mellett nem akar én, én Én még, még hidrológusnak érzem annyira magam, hogy. Jó, ezt, jó ezt, a, ezt a témát. Én amikor belefáradok ebbe, akkor elmegyek fényképezni. Na, arra van akkor, <gül> És akkor nekiállok, hogy. A Weissman kör, testedzőkör fotószakosztályának a történetét kutatom párzamosan, uh -huh. a csapadé ami most a interneten föl, föntlévő képeinkkel uh -huh. a Rétipál fotóklub nevet viseli, és akkor az ember a saját örömére, uh -huh. élvezetére, nem pedig len olyan, hogy betartás. Uh -huh. hát, egy, megint tartsunk egy pár és egy picit ebbe is csippetjünk bele ebbe a témába, jó? Kondzsia Gábor, Pányai Gézát és dr. Szinei Miklós, mérnök hidrológus és fotográfus. Most már erre a témára is azért rá fogunk térni lassan. Egyetlen kérdés még mielőtt rá Itt előttem van az a bizonyos újság, amit az előbb már idéztem a fúgásra elején, belvizel kapcsolatban, itt is szó van. Azt írja és tennapi hír, hogy az Országos Vízező Szolgálat adatai szerint Nagymarosnál április elsőjén eddig 13,26 század köbb kilométernyi volt a hóban tárolt vízkészlet maximális értéke eddig, és ez az érték 13,6 köbb kilométer volt, tehát meghaladta az eddigi maximumot. Azt szeretném kérdezni, mit jelent az a hóban tárolt vízkészlet? Hóban tárolt vízkészlet azt jelenti, hogy amikor elolvad a hó, akkor ennyi milliméter, vagy ennyi köbméter víz marad utána. Ez a 13 köbkilométer, ugye ez nekünk nagyon annyi nagy Annyi milliárd számnak, tonna, annyi milliárd köbméter de ez, ez jelent. De ez azért országosan, nem? Ez az, hogy a Nagymarosnál azt jelenti, hogy ez a Nagymaros nem, fölötti része. Igen. Ugye? Tehát a ez, Alpokba, ez, ne, ez nem Kárpátokba. egy reális érték. Ez egy becslés? Ez egy... Ez egy Durván elbecsült érték. Igen, ez nagyon sok. Tehát uh -huh. ez, ez gyakorlatilag, gyakorlatilag a becslések egy része arra való, hogy a saját fontosságunkat kimutassuk. Ez nem lehet most a ilyen. műholdal meg ilyen módszerekkel ezeket? De hogy is nem becsülni? Csak hát, e ez az, ami a vízkeret irányelv szerint lehetségesé várni. Aha. Tudod, itt ebben itt mi a. Kell, poém? Itt kell váltani fejekbe is. De, de ezt nem azért csinálják, ha már itt piszkálódunk, mert végül is egy kicsit, ez már az, hogy amikor egy ilyen nagy számot kihoznak, mint lehetséges szám valamilyen módon föltupíroznak egy ilyen adatot, ezzel tulajdonképpen a saját fontosságukat kívánják egy, egy bizonyos kör hangsúlyozni, és is egy akkora, de akkora problémával állunk szemben, ilyen még sose volt. Erre nekem van egy kérdésem. Meg tudnád mondani azt, hogy mennyi az öntözött terület? Magyarországon? Magyarországon. Hát Százalékban. Hát szerintem 15 százalék. Nem sok. Maximum a lehetséges tehát a kiépített lehetőség a 15-t, hogy effektivány összeálltadik, ha öntöznek. Nem? Mennyi? Egy egész. Egy volt múlt évben a legaszályosabb évben. Hát akkor, akkor miről beszélünk? Tehát, uh -huh. tehát egész egyszerűen azért, mond, azért mondom azt, itt, itt le van írva az egyik publikációmban, hogy a talajnedvesség potenciál alapján, tehát a talaj víztartó képessége uh -huh. alapján, tehát Talajban is vannak zsilipek, tehát a talajnak van egy zsilipelő tulajdonsága. Uh -huh. Amit a PF görbe fejez ki, tehát a potential force, a víz képessége. Uh -huh. Amikor reesik a csapadék, akkor a mikro járatokon keresztül az beszivárok és függőlegesen megmarad. Ez az úgynevezett függő kapilláris víz, mm. amit a növény föl tud venni és amiből táplálkozik. Ez a kapilláris hatás mert nem folyik el. Kap kapilláris hatás miatt nem folyik el. Ez, ez, ez pontosan kimérte a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és a, a Keszthelyi Egyetem. Ez pontosan meg van állapítva hogy 15 ezernél több mint a vétel történt meg a 2000 évek, évek végén, ami egyértelműen mutatja azt, hogy az eddigi bluff, hogy a talajcső kiszárítja a talajt. A talaj? A, a talajcső, az alakcső, dréncső. Ah, igen, Kiszá... igen az alakcsövezés. Alakcsövezés, kiszárítja a talajt, az hát egy tudományos blöf. Hát végig elvezeti a vizet, nem? Tehát... Elvezeti a vizet, de azt el is kell vezetni. Ez az, a, ez az a bizonyos dolog, aminek az arányát meg kell tudni állapítani, hogy mennyi legyen a, a víz, levegő és a talajszemcse aránya. Ezeknek az egymáshoz való aránya adja azt a gazdáknak, hogy ők optimális termést érjenek elő. De ez a talajcsövezés ez nem túl merev megoldás, hisz ezt, azt, ezt nem lehet elzárni. Nem is kell. Nem is kell, mert a gravitációs pórusokból el kell vezetni a vizet, és a Mátrix potenciának nevezett talajtulajdonság az, ami a hajszálcsövekben visszatartja a vizet, és a, a növény nem a vizet veszi föl, hanem a talajnedvességet. Ez az, ami a, a szakirodalomból nem nagyon derül ki, illetve hát én leírtam, és az megjelent három példányban Petrasovics imre a síkvidéki vízrendezés is gazdálkodás könyvében, ami megmagyarázza ennek a tudományos alapját. Igen, akkor átérhetünk most már tényleg. kicsit a, még arra a szívügyére, a fotográfiára, ami ami azt hiszem, hogy nem független a vízgazdálkodástól teljesen. Nem, egyáltalán nem független. Először a Műszaki Egyetemen Pogány Frigyes erőadásai voltak azok, amik elindítottak engemet a fotográfálásnál. Ezek fakultatív erőadások voltak, de fantasztikusan élveztem azokkal a Épp olyan társaimmal együtt, akik erre jártak. Aztán utána bekerültem a vízgyépítővállalathoz, és ott az volt a, a feladatom, hogy az igazgató műszaki titkára voltam, és főtechnológus, és az igazgatónak nem felelt meg az, ami, ami megjelenik rólunk. És ezért feladatulatta, hogy fotozni kell a általunk épített létesítményeket. Persze én amatőr voltam, nem én fotóztam, hanem az MT-t bíztuk meg ezzel a munkával. Az MT 7 évig ezt csinálta, és ott az MT fotósoktól megtanultam, a, a, a technikákat, és aztán utána, a későbbiek folyamán már a 70-es, 80-as, 90-es években a Panoráma útikönyvkiadó megbízott fotókészítésével, illetve vásárolt tőlem fotókat, Gorzika, Burgerland hmm. vagy, vagy hmm. Montenegro de a legutóbbi, de összesen, összesen 9 könyvben majdnem 400 foton jelent meg, például az így legjelentősebb fotonkönyv tehát ami az utazásokat uh, alátámasztja, az például az aténi olimpiára, az atén és a, és a környező szigetek voltak, ahol azt hiszem 150 foton volt benne, tehát ez elég jelentős, és annak idején egy utazásom kapcsán elkerül elutaztunk a családommal együtt Norvégiába, és a norvég táj fantasztikussal megtetszett, és hát rengeteg fotót csináltam belőle, és később, mint utazskísérő is elmentem Norvégiába, és ebből is nagyon sok fotó keletkezett, és ebből a Bocskai Galériában volt 1997-ben egy fotókiállítása, és aztán utána a Balatonmúzeumban, és, és, és attól az időszaktól kezdve fotókiállításokon is indultam, és amikor belefáradok a fölösleges, szerintem teljesen fölösleges szakmai vitákba, egész egyszerűen elvonulok, fotosszni. de úgy érzi, hogy teljesen fölösleges, <gül> mert óriási energiát fekteted bele, hogy a véleményét ki el tudja ez, mondani. Ez, ez tökéletesen így van, csak én így érzem jól magam. Uh -huh. Tehát tehát nekem nem tudja az pénzzel és erkölcsileg senki se megfizetni, hogy én jól érzem magam, hogy én kutatok. Uh -huh. Tehát nem tudom elmondani azt a jó érzést, hogy én az összes tankönyvet beszereztem az összes egyetemtől. Én azokat átnéztem, és szintézist csináltam belőle. És... És utána kimentem Hollandiába is a ingeni Egyetemen, ahol a lányom vendégkutató volt. Ott ő is vizes egyébként? Nem, nem, hmm. ő növényorvos. Hmm. növényorvos. De akkor ő a gyökerek oldalán ott van. <gül> De, <gül> De hát. Növ... Miért mi a növényorvos? Az, az nö... A növényvédőket uh -huh. kezd helyen és veszprémbe. Annak idején megindították, a nem növényvédők voltak, hanem növényorvosok. Akik uh -huh. a növények egészségével uh -huh. foglalkoztak, és a különböző beavatkozásokkal. Uh -huh. Akkor ő 2006-ban került, mert uh, munkanélküli lett uh, majdnem egy évig. És egyszerűen megmondta a munkanélküliséget, megpályázott egy állás Hollandiába, ott a Ingeni Egyetemen, ott megkapta, jól teljesített, visszahívták, megcsinálta a PhD-jét, és most elment egy 120 főt foglalkoztató, maszeg növénynemesítő céghez, vázi vezető kutatónak visszatérve uh -huh. a fotóra. Tehát amikor elfáradok ebbe a nagy fotóz, illetve a, a csapadi a kapcsolatos kutatásra, akkor egyszerűen látváltok a fotóra. Például, például most, is, most is előfordult az, hogy össze-vissza mentek a szakmai vonalak, és ezért nekiálltam a, a fotóklub történetének a kutatására, mivel kutatói vénám van, ugye a Széchenyi könyvtár, Szabó Ervén, központi könyvtár, helyi könyvtár, helyi gyűjtemények, szóval, szóval az ember kutatja, és érvezi. Tehát, tehát ezek nem jelentenek pénzt. Csak ez a fotó... A fotoklub, ez, ez egy nagy aranybánya lehet, mert ugye most az interneten már egy pár éve meg, ez a Fortepán nevű ö, gyűjtemény, amivel amatőrök fotói vannak, de egy olyan korképet ad, amit, ö, amit azt nem is lehet professzionális szemlélettel összehozni, mert ugye teljesen ö, laikus szemmel mutatja a világot. A, a, a fotoklub az... Az valahol a kettő között van, mert ott, ott néha a kiemelkedő művészek is a fotoklubnak a tagjai, meg, hát a, meg teljesen amatőrök is, nem? Az összes kiemelkedő művész szinte, aki a Fotoművész Szövetségnek vezető szerepet töltenek be, azok mind a madoméba voltak, ahol én kezdtem fotózni. Annak ez mi a rendes Madomé, növel? ez a Budapesti Fotoklub, ez a, ez a Belgrád parton lévő épület, amit 1899-ben alapítottak. A fotoklubot? A fotoklubot. 1899-ben alapítottak, mm -hmm. és ez ez a fotóklub különböző formában, de napjainki is üzemelt, én ennek vagyok a tagja. Ott van egy ilyen fotótár is. Tehát ott a, tár, a, nincsen, nincsen, csak egy műterem. Tehát egy műterem. Te képekből a képekből nem adtak a, kép, a fotósok, hogy képekből legyen? adtak, de el is vittek meg. Uh -huh. Szóval ez, ez az a hogy egy-két vezetőn kívül ilyen tár, egyéb ilyesmi nem alakítható uh -huh. ki, ugye, mert fotózásnak az is egy hátránya, hogy az mindig önfeltartó. Tehát egyelőre a fotózásnál úgy néz ki, hogy nem kapunk pénzt, mint amatőrök. Mert én úgy számítom magamat, hogy mint amatőrfotós, profinak számítok. Uh -huh. Mint fotós, tehát aki ebből pénzt is vet be, úgy amatőrnek számítok, tehát, tehát nem tartom magamat, nem akarom magamat sepélyed esztára emelni. Aki, aki érdekel egy pár jó fotom a Réti Pál Fotoklub honlapján rajta van, rajta van a, életrajzom is, és hmm. rövid, rövid betekintést ennek a fotóklub életébe ami rendkívül jó, mert a Tüske István rendkívül jó klubvezető is, a klubvezetőjét és az Óberlander Sándor is nagyon ügyes és nagyon jó fotós. Az én fotóim főleg három területre terjednek ki, ez a víz, utazás és akt. Rendkívül módon szeretem a szép emberi testet, és talán több tízezer akt fotóm van, aminek egy részét úgy állítottam elő, hogy részben a Barisz-Katalin fotótang folyamain, részben a Jung-Zseni a, a bükbe részt vettem, és, és még egy pár fotótáborban is, és mondjuk ez, ez főleg önképzés, és hogy az önképzést elősegítsem a körbe is, ezért nekiálltam a Fotóklub történetének a kutatásában, ami 1928-ban alakult, a Weissman-Fried testedzőkör fotószakosztály alapján, aztán iztó élénk élet volt itt a 40-es években, többek között például most a Széchenyi könyvtárban folytatott kutatás alapján kiderült, hogy 1940-ben, 1940-ben a fotókör az az usa 6 fotós állított ki, hat magyar fotósnak <tos> voltak a képei, amikor folyt a második világháború. Uh -huh. Szóval, olyan élet folyt a hogy ott a művezetők vagy a tehetséges középvezetők, azok vitték magukkal az embereket. Hát jellemző volt, 105 tag volt a negyvenes években. 5 volt. Miért ott a, tehát a technikai hátteret is adta de, a fotó? De, a te körül, technikai igen? hátteret is adta a, a fotó, de akkor még maguk dolgozták ki, a, vagy pedig volt valami hát technikus, még a aki a ezt segítette? is és mi dolgoztunk mm -hmm. ki. Hát, amikor jártam főiskolára, ez egy építőipari főiskola volt, de mégis volt egy fotóklub, és hát tudom, hogy még volt, hogy elmentek a örségbe házakat fényképezni, meg felmérni, tehát konkrét dolgokat csináltak, és akkor Náluk is, de még a fotó újság is teljesen magától értetődő módon fekete fehérben jelentek ezek meg. Tehát a színes technika az már rég megvolt, de a művészi fotók még mindig fekete-fehérbe készültek. És mondták is, hogy tulajdonképpen nehezebb színesben egy jó művészi fotót megcsinálni, mint fekete-fehérben. Ez, ez mi a helyzet ezzel most azóta? Az a helyzet, hogy a digitális fotószinte lesöpört minden. A digitális fotószinte lesöpört minden, és aztán az utóbbi években, tehát 2000 után elindult a profi fotósok részéről a fekete-fehér filmes fényképezés. Visszatért, lehet, lehet, visszatértek? Ilyen, napig visszatértek. És a mai napig csinálnak, tehát tehát, De ma már lehet gépet venni? Vagy régi gépeket használni? Régi, régi gépek részben megvannak, részben pedig előállítanak még filmes igen. gépet, film? és filmet is erőállítanak. Igen. Bizonyos exkluzív helyeken, igen. A minden minden, hasonló, mind, igen. minden igen. fotós tud. Hát, hát csak ez azért döbbenetes, meg közben mondjuk a Kodak tönkre ment, ugye? Hát ott is a szemléletváltás engem. van. Igen. Tehát, minden itt van valami váltás. Most ki így veszi észre, ki úgy. Ki visszatér, ki nem tér vissza. Ez egy változó világban élünk. Nyilván használ digitális technikát, Igen. és a, a szemléletben mi a különbség? Mondjuk ma ott tartunk persze, hogy én is az előbb készítettem egy pár fényképet itt magáról, hogy előkapjam az ember a telefonját, és hát, relatíve jó képeket lehet szinte kapásból csinálni. De attól még az nem biztos, hogy fotó szempontjából túlértékes, de bármit mondjuk ilyen értelemben bele meg lehet örökíteni. De van, aki például, mit tudom én, sajtófotó kiállításon részt vesznek, tudósítok, akik egy, egy telefonba épített fotó Igen. apparátussal mennek, mert ott nagyon gyorsan és könnyen lehet használni, és párhuzamosan vannak, hogy kiviszik a teleobjektíveket, meg a nagy készülékeket talán ugyanazok az emberek. És közben millió és millió ember, sőt ma már milliárd, ontja a fotókat naponta, ugye nem tudom, a Facebook-on megvárol, mindenki fotózik és megosztja a dolgokat. Ezt hogy éli meg? Hát ez egy írtó érdekes Egyben dolog. te részt vesz ebben? Egy, egy, Ez érdekes dolog, mert a lányom Hollandiába él ugye az unokámmal, és, és ő nála is követelmény volt, hogy a PHD-hez fotókat készítsen, amit elektromikroszkóppal készítettek, tehát hát a technikáknak olyan fokával, ami egy amatőr csak álmodni, mert ott egyetemen ez természetes volt, csak ezt azt vettem észre a fotói kapcsán, hogy túlságosan sok a fölösleges kép. Túlságosan sok a fölösleges kép, mert az emberek egy kénelemhez hozzászoktak, csak nyomogatják a gombot, és aztán utána leállnak a számítógép elé, és, és nem merik, vagy nem akarják, vagy nem se ki a képeket, hanem mindent őriznek. Most ez a, ez a mindenőrzés egy idő után átcsap egy kezelhetetlen halmasszá. Mm -hmm. Ez elsodorja a jó képeket is magával a végén? Hát nem sodorja el, mert uh, amikor... Hát mert rá amikor, amikor valakinek van mondjuk 50 ezer képe, a végén már nincs ereje arra, hogy kibálaszza benne azt a százat, amit, amelyik jó, mert, mert mert akkor, amikor készít akkor nem se lejtezett. Ez a lányom vonatkozásban úgy oldódik rendszerít meg, hogy... Hogyha kimegyünk hozzá a nejemmel Hollandiába, vagy hogyha ide jön, akkor egész egyszerűen a lemezeket a lemezeket berakja, és elkezdünk válogatni, és akkor rendszerint egy CD-re rámegy csak az, amit annak tartunk, hogy ez jó kép. Uh -huh. Uh -huh. Csak ezt önmagába. Ő Hát nem nagyon csinálja meg, mert túl sok a munkájahoz. Minden esetre, ahol most dolgozik egy, egy családi vállalkozás, 50 emberrel, ott a Wageningen Egyetemről hozott berendezéseket, és mondjuk csodára jártak a fotóknak, amit meg kellett örökíteni, a bibéket meg meg ilyen apró részleteket a virágokon, hogy, hogy így is lehet csinálni. És, és elismerést kapott a főnökeidől, hogy ezek, ezek után így fogják csinálni. Kevesen csinálják meg ezt a selejtezést, inkább tényleg részben úgyhosságból, vagy is, nincs, ezzel pedig egyszerűen nem is gondolnak rá, hogy, hogy kéne. Tapasztalatom, hogy ahogy annak idején mi mert azt szoktuk meg, hogy ha készítünk egy fotót valamiről, már akkor szívjuk a fogunkat, hogy ha rájöttünk, hogy ez nem, nem igazán jó, és lenne még egy jobb lehetőség, és akkor két kép készült ugyanarról, már akkor az, az problémát jelentett. Most nyugodtan nyolc évekkel az ember, nem? Igen, mm -hmm. és beáll az ember, behátrál, így fordítja, úgy fordítja, perceket el lehet tölteni egyetlen egy kép elkészítésével. Ma meg csicsadt, aztán valamiért csak jó lesz. És, és ezt mm -hmm. tapasztalom, hogy, hogy azt gondolják magukra, hogy ők ezzel fényképeznek, holott ez a klasszikus értelemben nem fényképezés. Én ilyen szempontból igényesebb vagyok, mert már a Pogány Frigyes előadásainál föltűnt, hogy a diát pontosan kell méretezni. Tehát nem lehet vágni. Nem, nem lehet uh -huh. vágni. Ja, mert főleg Diára dolgozott. Én, én főleg, főleg Igen, Diára Igen. fotóztam, uh -huh. ahol, ahol én nem engedhettem meg magamnak azt, hogy trány képem legyen, uh -huh. mert az ki kellett dobni. Uh -huh. Azt nem fogadta a panoráma szerkesztősége, azt nem fogadta más újság se, vagy más uh -huh. kiadvány se. Tehát, tehát minőséget kellett dolgozni, uh -huh. ezért mondtam azt, hogy amatőrként profi, profi Jó, két amatőr. Igen, igen, igen. Uh -huh. De egyébként, ha már itt tartunk, ez a fajta mennyiségi uh, probléma, ez a kutatásban nincs jelen? És ma például uh, annyiféle adat tömege van, ugye számítógépes szenzorokkal, stb, gyűjtjük az adatokat iszonyatos mennyiségben, hogy abban nem kellene mondjuk úgy, úgymond takarítani sokkal erősebben, vagy esetleg sokkal célzottabban mérni, mert most ugye mindent mérhetünk viszonylag könnyen, és rögzíthetjük is, de vajon, vajon a, a lát, hogy mondjam, tehát az ember ebben képes-e rendet vágni, vagy sem, mert itt ez valahol ez, ezt a technikával nem tűnik uh, pótolhatónak. Hát, hát most már talán a fotózás az inkább fotószerkesztés. Tehát a fotósok, egyéb-egyéb eljárások már oda vezettek, hogy a eredeti kép szinte nem is látható, uh -huh. hanem bizonyos De tehát egy aknál beesik a has, nem pedig, hogy Kicsi a cici, akkor azt megnagyobbítják. Szóval, szóval az a helyzet, hogy olyan sok manipuláció van, hogy ebből mi marad meg, és hogy marad meg, hát az, az mondjuk elhivatottabb fotósoknak a, a értékítéletére lennék kíváncsi, mert én alapvetően azért ökohidrológusnak érzem magam, hmm. és tényleg a kényszer volt, amit, ami a fotó felé elvitt, és a kutatásnak ez a dolga főleg azért érdekes, mert ezzel tudom meghálálni a, a Rétipál Fotóklub tagjainak azt, hogy annyit segítettek a, a kiállításoknál, keretezéseknél. Tudni azt nem látják az emberek, hogy egy kiállítás mennyi előkészítő, válogató munkát jelent, és mennyit jelent a képkeretezés, képfőrakás, képfölrakás, képleszedés, mert mindenki azt hiszi, hogy az a kép volt terve a falon. Ez olyan, mint a zacskós tej. Mikor a gyerek azt hiszi, hogy a, a, a zacskó, neylonzacskóba terem a, a tej, nem pedig a tehintőjébe. Ez az ökológia és a mesterséges világ közötti összefüggés. Hát igen, a festők, festőművészek, évszázadokon át, hát a maguk művészi eszközeivel, de a világot festették. Aztán a 20. századtól kezdve egyre kevésbé, egyre inkább már az ő egyénisége jött elő, és már, már a nonfiguratívá vált, és nem is már, benne ma nem is értette, de még a fotósok tartották magukat, és még mindig a, a való világot fényképezték, de úgy tűnik, mintha ők is most már erről leállnának, és ilyen mesterséges no, de át, dolgok mennek. Ez jó kérdés, de az, az ma már a fotósán, sőt egy jó fotó sem csak egyszerűen a valóságnak a másolata, hisz abban pont azt élvezzük, hogy valaki másképp látja ugyanazt a dolgot, amit mi nem is vennénk észre, hogy akár csak egy tájnak a, a lefotózása, a amire azt gondolja az ember, hogy milyen egyszerű át itt van, és mégis milyen nagy különbségek vannak, hogy az egyik ember neked semmit mondó kép lesz, a másik embernek azt mondja, hogy húha, hát ez, ez fantasztikus, nem? Mm -hmm. Szóval a mm -hmm. fényeket, hogy rendesen meg lehessen érteni, az, a, amiatt ki kell mozdulni Magyarországról. A legszebb fényeket azt rendszerint a impressionista festék, festőknek a telephelyén tapasztaltam Provence és érdekes módon Hollandiába hm. olyan fantasztikusan, gyorsan változik a fény árnyék, hm. eső, nem eső, hatása, napfény eső hatása, hm. hogy aki ezt meg tudja örökíteni, és megérti ezt a változatosságot, az talán el fog jutni odáig, hogy megérti a Magyarokban elültetendő most a továbbiakban az ökológiai gondolkodást és az ezzel járó anyagi hasznokat, amit az Európai Unió biztosít, hat. Tehát lehet így csinálni bármit. Csak bizonyos elveket figyelembe kell venni, amiért fizetnek. Tehát a fejekben is kéne Fejeg? egy fényváltsodást, tehát Fej a fejekben is kell. Tiszta vizet én... öntenék el, tiszta vizet a fejekbe. <gül> tiszta vizet a fejekbe. Hát szerintem most egy, ö, ö, sze tartunk egy szünetet, és nem tudom, hogy tud-e bennünk maradni 12 vagy... 12-ig tudok. Jó, akkor tartunk egy kis szünetet, jó? Fordhatjuk a műsorunkat, Nagyválasi Dilemmák, Bányai Gézával és Kolondzsia Gáborral. És dr. Szinei Miklós Hidrológussal beszélgetünk. Hát részben e, eddig ugye a csapadék, a, a, a, a mezőgazdaság összefüggéséről beszéltünk, és fotózásról természetesen. Hát, a a, a csapadékről csak passzívan beszéltünk, igen. mint a folyóban összegyűlő víz, gazdálkodásáról, de a csapadékról önmagában, hogy mit lehet, hogy, hogy egy mezőgazdász, hogy, de akár egy, említette a wc ugye, hogy lehúzzuk az ivóvizet, hogy vajon egész egyszerűen mi közvetlenül kezelhetjük -e ezt a csapadék kérdést. Most eltekintve a folyóban található vízről. Lehet. Lehet, meg lehet oldani, mert gyakorlatilag ez a úgynevezett rénfed, tehát a csapadék edetés, mondjuk durvan fordítva, ez a rénfed eljárásokat tartalmazza, tehát amikor a csapadékot közvetlen fogadja a talaj, egyenlőre a talajról beszélgettünk, de itt a csapadéknál föltétlenül fogalmaknál kell bizonyos dolgokat helyre rakni, hogy megmagyarázzuk, hogy mi a különbség az éghajlat és az időjárás között. Az egész világon az az eljárás van érvényben, hogy az éghajlatra terveznek. Tehát a Földhasználatra tervezik a vízhasználatot. Magyarországon az a divat, hogy a időjárásra, időjárás szélsőértékre tervez a vízügy, és a vízhez alakítja a talajt, holott a talaj dinamikusan nem változtatható. Tehát a talaj az egy statikus valami. Statikus valami. Tehát hogyha ott megépítek valamit, azt rendszerint 30 évig szokták üzemeltetni. Ez az általános nemzetközi gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy az éghajlatra üzemeltetünk. A éghajlat számítása az úgy történik, hogy mindig átlagok alapján számolunk időjárásra való tervezés úgy történik, hogy szélső értékre tervezünk. Uh -huh. Na de ezt a szélső értéket a talaj nem tudja. Uh -huh. De ebbe beleférne az is, hogy a mi éghajlatokon például hagyni kéne kiáradni a folyókat, egy bizonyos területen legalábbis, és aztán a víz hagy találja meg az útját a természetes módon. Mint, mint hogy... Gyorsan megpróbáljuk iszonyatos gátakkal kordába szorítani, miközben a másik oldalon a víz nem tud dolgozni, hisz elvezetjük. Ez is lehet egyik módja. Tehát, tehát az a helyzet, hogy, hogy itt a alapvető különbség, ami az éghajlat és az időjárás között van, az például nem lehet megvitatva sehol. Például a klíma 21, ugye a klíma az görögül éghajlatot jelent. Klíma 21 füzetek, amiket megszüntettek ez év januárjában, azok következetesen időjárási adatokat elemeztek, tehát időjárási szélsőértékeket elemeztek éghajlat alapján, klíma alapján. Most azon csodálkozom, hogy a szerkesztő lektoroknak nem jutott eszébe az a rendkívül finom különbség, ami a éghajlat és az időjárás között van. Ez az egyik átlagérték, a másik szélsőérték. Az egyik egy 30 éves érték átlaga, a másik egy-két napos, egy-két hetes, egy-két hónapos, egy-két éves érték. Tehát nem lehet úgy rángatni, egy talajrendszert, hogy egy-két éves adatok alapján rángatom a talajt. Uh -huh. Ott nem bírja el. Na akkor miért van az, és azért ez, ezt most mennyire visszaemlékszem, ez nem egy-két éves, de minden évben előjövő dolog, hogy, hogy a mezőgazdaságban minden évben beszámolnak Két katasztrófáról. Az egyik a víz, Meg a és utána nem sokára az hát, asszájról, hogy, mi, hogy miért, miért nem lehet. Tehát ez a, a lényeg a dolognak, hogy miért szerencsétlen a magyar mezőgazdaság. van, ha van víz, ha van ha nincs. És ha vagy túl sok víz van, vagy pedig asszály van. Ö, itt ez lehet persze propaganda is csupán, de mint ha valami szemléltbeli probléma lenne, és ez állandóan ismétlődő probléma, akkor, akkor ebben ebbe igazából hol az igazság? A vízügy, a vízügy, a saját ideológiai alapján magyaráztatja meg a mezőgazdásokkal, hogy ez a két érték van. Ez a két érték van de ahol normálisan gondolkodnak a, dönt, a döntnökök, ott átlagra történik a tervezés, mert ez van az egész világon. De ez mondjuk az átlagra történik. Mondjuk vegyük megint azt az ő ókori példát, a Nílus völgyét. Ugye ott a víz kiáradása és a vízszózódása között hát rendkívül jelentős fizikai különbség van. De az egész rendszerük erre alapult, tehát nem volt probléma az úgynevezett asszály és az úgynevezett áradás, mert a mezőgazdaságot erre tervezték rá. Az éghajlati hatás. Tehát ők az éghajlatban ezt az ingadozás, ez beletartozik, az, és ez a... nem katasztrófa probléma, hanem ez, ez egy, ez egy éghajlati sajátosság, történt. erre tervezték a mezőgazdaságot. Erre tervezték a mezőgazdaságot, az íghajlat. Tehát én Irakban dolgoztam. De akkor mi meg arra tervezzük a mezőgazdaságot, hogy én elhatározom, hogy ezt akarom csinálni, és a természet meg... Mesterséges szabályozásra tervezzük a mezőgazdaságot, és a mezőgazdaság ehhez ugrik. Uh -huh. Tehát ez egy elrugaszkodott gondolat. Már mint hogy a, a, a tényektől, a valóságtól, hát a... Tények minden évben előjönnek. Ezt mutatja ki az ökológia. Uh -huh. Na, mi, mi van, Irakba vagy hol? I I Irakba dolgoztam. Tehát Irakban azért mentem ki, 84-83-ba, mert, mert kíváncsi voltam, mi az, hogy öntözéses kultúra. És ott jöttem rá arra, hogy gyakorlatilag Magyarországon öntözés címén van, az közönséges locsolás. Uh -huh. Szóval az, az, az nem öntözés. Úgyhogy ezt én le is írtam, és, és a, annak idején még a MÉM, tehát a mezőgazdasági Élelményes Minisztérium műszaki fejlesztése alapján én megmondtam a magyarországi megoldást, ezt a bizonyos vízpottlő tehát a talajnedvesség alapján való Való öntözést. Ez ilyen árasztás? Nem, nem, nem, nem. nem. Hanem, hanem csak annyit adok be, amennyit a talaj visszatartó képessége megfog. Uh -huh. Tehát az bizonyos kapilláris potenciál. Uh -huh. Ez a kapilláris visszatartó erő. Amennyit az megfog. Többi uh -huh. a levegőjé. Többi a levegőjé és a talajé. Uh -huh. Tehát. De ez a gyakorlatban mit jelentene, hogy eleve az eszközök alkalmatlanok, vagy pedig... Az eszközök is alkalmatlanok. Tehát mondjuk És ez a, a fejes is... dolog, ez például nem praktikus. Pazarló. Pazarló. Pazarló, mert ennek az ökológiai lábnyoma körülbelül a legutóbbi számítások szerint körülbelül két... Értel nem jött Na, mindegy. Szóval, szóval minden esetre pazarló, amit én az ökológiai lábnyom alapján sikerült kimutatni. Tehát minimálisan kette az ökológiai lábnyoma. Uh -huh. Tehát azt jelenti, hogy Rendkívül vízpazarlók vagyunk öntözés szempontjából. Mert sok energia kell hozzá, tehát fosszilis energiával hát meg működtetik a ezeket elpállog, a szívatjukat. A felszínről a elpárolom. Elfolyik. De például, mit tudom én, Izraelben például ilyen alakcsövek vannak, Igen, ami belül vezetik a vizet, és akkor a nem csepegtető, csepegtető, csepegtető öntözés van. Tehát ott a gyökérzónába helyezik a vizet, és csak annyi, amennyi a növénynek kell. És ők egy sivatagos világban élnek. Sivatagos egy világban is kevés a víz. Kevés a víz. de a, hát a sok a víz és a sokat is pazaroljuk. De nálam meg mindig asszáj van, tehát jogos volna nekünk valami hasonlóval próbálkozni, nem? És tényleg asszáj van? Hát, tényleg, tudom. Mi, a a, mi a helyzet a csapadékkal? Tényleg, mert mindenféleket hallani a csökken, vagy a, az éves csapadék, vagy csak az elószlása változik? Én egyenlőre nem láttam olyan számítást, ami azt mutatta volna éghajlati adatok alapján, uh -huh. hogy az csökken. Olyan számítást sem láttam, hogy az növekszik. Ez, ez közel azonos, pár százalékos eltéréssel közel, közel azonos. Szerintem nekünk az a problémánk, ugye itt az a múlt... Nekem hetek 15-dike környéken volt ez a nagy hó, mizéria, hogy annyira kényelmes világot hozunk magunk között létre, hogy elfelejtjük azt, hogy, hogy a legelemibb módon védekezzünk. Tehát például az emberek tömegesen elindulnak, amikor látják, hogy hát itten bizony, bár sötét az ég alja, és a hó jön, és a rádió bemondja, és aztán csodálkoznak, hogy elakadnak. Persze az is érdekes, hogy persze hol akadnak el, csak az úton, mert a szél ott akad az autók és a út elválaszözéknél akad meg a hó, és ott fölhalmozódik, és a fényképeken látni, hogy a földeken viszonylag kevés fújt, kevés igen. Hó, igen. Onnan, fújt el. onnan fújt el, tehát, tehát az egész egy, egy önmagunk által egyrésztet problémának tűnik, és a végén hát azt hiszük, hogy akkor ezt most mindenára meg kell oldani, pedig talán annyit kéne, hogy nem kéne mondjuk aznap elindulni. Ez, ez egy napot ki Ez hagynunk. is tipikus példája Igen. a környezetgazdálkodásnak, amire most átáll az ország. Tehát a környezetvédelemről környezetgazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás. Ez is tipikus példája, amire átáll az ország. környezetgazdálkodásban előjön az embereknek az úgynevezett öngond, öngondoskodása. Tehát egyszerűen megnézem, az időjárási jelentést. És úgy intézkedem. És úgy De akkor kell el. egy egyéni előrelátás is. Tehát egy egyéni előrelátás mm. kell. Tehát ez a meteorógő szolgálatnak van vízhelyzet jelentése, ami speciál volt. volt csak nem vette figyelembe senki. Tehát, tehát itt a jó, persze hozzá kell hogy szerintem nagyon elvont az, hogy piros, meg narancssárga, meg sárga. Magyarul kéne elmondani, hogy mi van, mert ez a kódolás, ez szerintem a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy most a piros a jó, vagy a sárga a veszélyes, vagy pont fordítva, mert ezt, ezt nem tanítják igazából sehol. Ezt úgy tudni kellene. Miért is a bervízni, az első fok, másodfok, halbákok? Azt sem tanítják. Hát... Pedig azt kisiskolába Mester... kéne tanítani, hogy az emberek értsék, miről beszélünk. Mesterséges rendszerek között tervgazdasági mutatók alapján élünk. Uh -huh. Tervgazdasági mutatók alapján élünk és gondolkodunk. Uh -huh. És erről kell egy rugalmas gondolkodásra átállni, aminek az alapelvét a környezetgazdálkodás próbája most már pár év alapján, Magyar eszni. Aki megérti, hogy mi az, hogy környezetgazdálkodás, és nem azt, hogy valami ellen védekezünk, hanem valamiért csinálunk valamit, az meg tudja érteni az úgynevezett belagyó jelveket, ami alapján az egész rendszernek a struktúrája változik. Mik az elvek? Ez, ez egy 12 alapelv, ami gyakorlatilag abban csúcsosodik ki, hogy a nem parancsolni kell, hanem meggyőzni. Aha. Tehát amikor, amikor nem azt mondja már, pedig így és így kell csinálnod, Aha. nem kell így csinálnod. Hogyha megérted az elvet, akkor nem kap pénzt. Akkor pénzt kapsz, ha nem érted meg szelvet, akkor ráfizetsz. Ez elég erős ér egyébként, ha uh -huh. ez a pénzt, Akkor a láthatatlan... is erősebb ez a, ez a láthatatlan kész technikája. Eben a könyvöző gazdálkodásba ö, nem tartozna bele, például az is, hogy az ember elfogadja azt, hogy egy adott szituáció vesztességet hoz. Tehát magyarul ö, nem akarja minden árom megmenteni a termést, amikor átlagban meg fog egy átlagot kapni, évek átlagába, de egy-egy alkalommal bele be tartozik, hogy, hogy áldozatul is esik valami, mert ez a természet folyamataidnak a része. Itt jön elő Tehát az nem ökolog... lehet mindent mindig megnyerni. De itt jön elő az ökológiai gondolkodás és a környezet uh -huh. Mert miért kell az energiamérleg alapján öntöznünk, amikor amikor nem az a jellemző. Tehát ez a bizonyos harmadvaiban. Uh -huh. Most jön az ökológiai gazdálkodás, amelyik azt mondja, hogy miért öntöznünk kell? Miért nem a fajta választással becsüljük uh -huh. meg a dolgokat? Tehát amikor... Na itt egy... azért közbeszól a ha nem is a politika, de a gazdaság eléggé közbeszól, csak egy, egy, egy fél perc, vagy egy perc kitérő. Én nekem ö, ö, ö, sokat beszélgettem egy növénynemesítővel, aki Győr környékén paradicsom, mindenfélet nemesít, és az arra panaszkodott, hogy, hogy őknek ugye milyen gamebank-szerűen megvannak a legjobb paradicsomfajták, amik Magyarországon az éghajlathoz a legtökéletesebbek. De... Holland nemesítésű paradicsomot ö, ö, ö, ö, vetnek mindenütt, mert van egy ilyen propaganda vagy gazdasági nyomás, ellenben az nem bírja ezt az éghajlatot, mert pont a szélsőségeket nem tudja tolerálni. Mm, igen, tehát, tehát amíg az a magyar paradicsom, ami lehet egy picit nagyobb, egy picit ilyen, de nagyon finom, jó paradicsom, az képes volna mondjuk ezt a, ingadozást ö, ö, tolerálni, és esetleg egy, az átlag egy hangyányit kevesebb, elet inkább azt veszik ezt a pláne hibrid külföldi, amit, amit egyszerűen nem a magyar éghajlaton fejlesztettek ki, nem is, ö, nem is gondoltak arra, hanem ez egy ilyen világtermék, és egyszerűen üzleti érdek az, hogy mindenütt terjedjen, semmiféle környezeti gond, ö, gondolkodás nincs mögötte sajnos. Ebbe jön bele aztán a hungarikum gondolkodás. Igen. Tehát amikor azt, azt próbáljuk elhitetni a világgal, a globalizációs világgal, hogy nekünk ilyen speciális dolgaink vannak, és azt próbáljuk közgazdaságilag érvényesíteni, ha tudjuk. De nem kell, hogy olyan speciális csak az, hogy itt jól működjön, nem? Itt, de, de ahhoz, hogy itt jól működjön, az elég. Tehát a, a növénytervesztésnek a, az alapja nem a víz, hanem mit kap érte a gazda, és meg tud -e élni az ő termőhelyén. Tehát itt jönnek elő. Na de várjunk, persze ez most az utolsó egy percben ez nem egy jó felvetés, amit mondok, na de hát csak eszembe őt úgy útják, hogy zöld forradalom, semmi köze Igen. a zöldhöz, Traktor, műtrágya, hibrid vagy génmanipulált vetőmag. Ezt hívják Indiában zöld forradalomnak a nyugati multinacionális váltak nyomására. Az eredmény a termesztő hitel függővé válik, mert gépeket kell vennie, stb. stb. És elér egy nagyobb termést, de egy olyan talajon, ahol 5000 év a kapérgálják a földet, és, és egy alacsonyabb terméssel 5000 év a működik, és a következő öt évben teszik tönkre az egészet azzal, hogy, hogy a műtrányával egyoldalúan ö, ö, ö, megbontják a talaj egyensúlyát és, és, és szántanak vetnek, és, és, és egy pár évig mindenki boldog, mert azt hiszi, hogy nagyon jól élünk, és a végén ott a bőtje. Igen, erre mondom én azt, hogy ezt vizsgáltuk mi uh -huh. 1985-ben a a a a Magyar az közáozatt a meáció értékelési uh -huh. rendszerénél, és ott jöttünk rá ahhoz, hogy mi megértsünk egy ilyen rendszert, ahhoz minimálisan 71 tényezőt kéne vizsgálni, uh -huh. és 71 tényezőhöz kellene gazdáknak vízűtnek mindenkinek alkalmazkodni vagy pedig le alkalmazni, és a tudománynak ezt kéne az a szefüggé rendszert uh -huh. Amíg az összefüggés rendszer, vagyis a környezetkaptálkodás nem érvényesül, addig nyomar van. Legyen ez a szomorú végszavunk, mert időnk lejárt. Igen. Hát, köszönöm szépen akkor a szakértőnknek, Szimay Miklósnak, a, hogy elfogadta meghívásunkat. Érzésem szerint még ilyen vizes témákra vissza fogunk térni, már csak a várható eseményekre volt tekintettel is. és Most minden esetre elköszönünk, és két hét múlva találkozunk a tisztelt hallgatókkal visszahalásra.